Kapitel 28 20 år gammel var Akas da han begynte å regjere, og i 16 år regjerte han i Jerusalem, og han gjorde ikke det som var rett i Jehovas øynene som hans forfader David hade gjort. Han vandret derimot på Israels konges veier, og han laget til og med støpte billedstøtter av balene. Og han frambrakte offerøyk i Hinnoms søns dal og ga seg til å brenne sine i illen, i samsvar med vederstyggelighetene til de nasjonene som Jehova hadde drevet ut foran Israels sønner. Og regelmessig offret han og frambrakte offerøyk på offerhavene og på høydene og under alle slags frodige trær. Derfor ga Jehova hans Gud ham i Syrias konges hånd, slik at de slo ham og førte bort et stort antal fanger fra ham og tog dem med til Damaskus. Och så i Israels konges hånd ble han gitt slik at han slo ham, så det ble et stort mannefall. Og Pekka, Remalias sønn, drepte hundre og tjue tusen mann i juda på en dag, alle sammen tappere menn, fordi de hadde forlatt Jehova, sine forfedres Gud. Og Sikri, en veldig man fra Efraim, drepte Mahasea, kongens sønn, og Asrikam, lederen for husstanden, og Elkana, den som var nest etter kongen. Dessuten tog Israels sønner 200 000 av sine brødre til fange, kvinner, sønner og døttere, og de tog også en stor mengde byte fra dem som plyndringsgods, og deretter førte de bytte til Samaria. Nå var det en Jehovas profeter ved navn Oded, og han gikk ut mot Herren som kom til Samaria og sa til dem, Se, det var på grunn av Jehovas deres forfedres Guds voldsomme harme mot Juda at han ga dem i deres hånd slik at dere drepte blant dem med et raseri som har nådd helt til himmelene. Og nå tenker dere på å tvinge Judas og Jerusalems sønner til å være tjenere og tjeneste kvinne for dere? Men finnes det ikke også hos deres selv tilfeller av skyld mot Jehova, deres Gud? Og nå, hør på meg, og la de fangene som dere har tatt til fange av deres brødre, venne tilbake, for Jehovas brennende vrede er over dere. Noen men av Efraims sønners overhoder, Asarja, Jehohanans sønn, Bereka, Meshile mot sønn, og Jeheiskiah, Shalom sønn, og Amasa, Hadleis sønn, sto da opp mot dem som kom in fra feltoget, og de sa til dem, «Dere må ikke komme inn hit med fangene, for det vil påføre oss skyld overfor Jehova. Dere tenker på å føje mer til våre synder og vår skyld, for stor er den skyld vi har.» og det er brennende vrede over Israel. Da etterlot de vepnede mennene, fangene og plundringskodse foran fyrstene og hele menigheten. Og de mennene som ble utpekt ved navn, stod så fram og tog hånd om fangene, og alle de nakne blant dem ga de klær fra bytte. Altså kledde de dem og ga dem sandaler, og lot dem spise og drikke og gned dem inn med olje. Og hvis noen vaklet, fraktet de dem på esler og førte dem til Jericho, Palmebyen, i nærheten av deres brødre. Deretter ventet de tilbake til Samaria. På den tiden sendte kong Akas bud til Assyrias konger om at de måtte hjelpe ham, og enda en gang kom endomitene in og tog til å slå juda og føre bort fanger. Og filisterne gjorde infall i byene i Shefela og judas Negev, og de intog Betshemers og Ayalon og Gederot og like så Soko med tilhørende småbyer og Timna medtilhørenes måbyr og Gimso med tilhørenes måbyr, og de bosatte sig der. For Jehova hova juda på grunn av Akas Israels konge, for han lot tøjlessløseten til i juda, og han handlet meke troløst mot Jehova. Med tiden kom tilgett pilæser av Syias konge mot ham og Vol hamt ængsel og styrket ham myke. Akas plinderret i Hovasys og kongens og østnesys, og ga så en gave til Assyrias konge, men det var ikke til noen hjelp for ham. Men på den tiden, da han voldte ham trengsel, handlet han, det vil si kong Akas, enda mer troløst mot Jehova. Og han begynte å offre til gudene i Damaskus, de som slo ham, og videre sa han, Fordi Syrias kongers guder hjelper dem, så er det dem jeg skal offre til, så de kan hjelpe meg. Og nettopp de ble en årsak til snubbling for ham og hele Israel. Akas samlet dessuten redskapene i den sanne Guds hus, og hogg i stykker redskapene i den sanne Guds hus, og lukket dørene til Jehovas hus, og laget seg altre på hvert hjørne i Jerusalem. Og i alle byene, ja, Judas byer, laget han offerhever for å frambringe offerøyk for andre guder, slik at han krenket Jehova, sine forfedres gud. Og hans øvrige anliggner, og alle hans veier, de første og de siste, se. De står oppskrevet i boken om Judas og Israels konger. Till slutt la Akas seg til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham i byen, i Jerusalem, for de førte ham ikke til Israels kongers gravsteder. Og hans sønn Hiskia begynte å regere i hans sted.